Estamos em Belém Novo, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, mais precisamente na latitude 30 graus 12 minutos e 30 segundos sul e longitude 51 graus 11 minutos e 23 segundos oeste. Caminhamos neste momento numa plantação de tomates e podemos ver à frente, em pé, um ser humano, no caso, um japonês. Os japoneses se distingue dos demais seres humanos pelo formato dos olhos por seus cabelos pretos e por seus nomes característicos. O japonês em questão chama-se Suzuki. Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, e se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por duas características. O teleencefalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. O teleencefalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. O polegar opositor permite aos seres humanos o movimento de vida. É sempre o mesmo gesto modesto de glaner. Mas de nos dias, não há que de glaneuse. a de glaneur. Ce que j'ai remarqué en les filmant c'est que chacun glane seul contrairement aux peintures d'autrefois où on voyait toujours des groupes rarement une glaneuse. En tout cas il y en a une assez célèbre c'est celle de Jules Breton qui est au musée d'Arras. même On a pris la route vers le nord il y avait des grands camions Et ça Baratzen, baratzen duen duntara Ez da hau, ozon dut egaren beharrik e, Ikusuko baratze bat otsa zeitu batzen duguin Baizea fritu da zer batze lurretik Ata egiten ezkire batzela guztuak e, Bakarikan, -e pareda e, gauza ditu batzea Merrua lehen, egiteko erabiteko galako kanpaitxo zerat, bai? Hortzen, baldin bazete, ahol izanko da Giztu batako egipa gure lurrian Ikusuko ditugu baki, bueno, haso niergia ni lur auto kitan denigo agora horrotz denan denigo agora hau ziki eh gauza hori eh espertuko duzu eta biskot eh alde neiña lixiki okia bere bere zerari bai toki Good <coughs> morning. <laughs> Ia ja, sortzean eta berreta sortzean azio menetzen dena Hala dioten liburuak e, Horretu berda, belarrerik ez duten liburuak edo begarai bat ere izan zuten eta gero entzutere utzi zuten e, belarriek, belarri duen liburuak Mamuetan eta espirituetan laborateiko probetetan bezamertzatzen Gustav Fleischer izaneko zentzilarei alemaniar batek Landarek ere espiritua zutela idatzi zuen Hortarako, Fleischerrek landarei abesteak dituen onurak zerretatzen zuen Paradesikoki nana izan murdazuen liburuan. <coughs> Egun urte berandugo, 1912 eta Berrogo eta Berretzian, Frankin Loer apaiz batek, landarei eta Azei otoitze egiteak hauek osasuntzu Azteko eskertiztituen honurak onura bat batu zituen. eta Erurogo eta Mailuan, Dolocir Talak irakasle batek, bere ikasleekin, eh, ikastalako ikasleekin, eh, landaren eta musikaren sonioaren liburu argitaratu zuen. Bertan, andareek ez bakarrik entzuteko almena baizik, musika estiloak desberdintzeko almena dutela ondorestatu duzu. <coughs> Bera jarizitu musika desberdinak, horren arabera sobesker hitzak gaituko zituen ezpaite, landarek astentzien hobekigo edo edo bukigo, musika estiloen arabera. <coughs> Alegia landarek entzuten ezik aditzen badagitelare errantzuen. Halako baiestapenak bikain egin bat garaia hartan modan jarri zen new age pentsamuldeekin. Ondorioz, laistera gertu ziren eta hau behar ditzen ari bat Landariak asteko musikak eta, ba, rekasta honi da izan duten kasuntan George Milstein bezalako kompostatzaiek Sintziologiaren fundatzen egizatzen Ron Hubbard bezalako guru modernoak ere ziren gibelan geratu eta ideia behar jarraituz tomateek ireste hartzeudenean oio egiten zutela bai ezatu zuen Baina, zablantzari gabe, Cliff Baxter izeneko poligrafista erreti batek eh? Mileroatzen eta iruro argitaratu zuen Landaren bizitza sekretua The Secret Life of Plants diburuak emantzuen landaren belarrien teoria mouturrera. Baxterrek motz geratzeko beldurreza kaso, landariak ez bakarek aditzeko gaitasuna baizegeta, gizakien burmuinak irakurtzeko gai direla errantzuen. Orduin, sineskire lurraletik urrun, iarren azkeneko guti, urte gutxiagoetan berriki piztu berriz landaren entzumenari buruzko jakimina. Bi miliagarren urtean, Vicentzi Leri frantsesek ale eta zerealgordailutan agertu goi diren insektuen hotxak grabatu zituzten landaren entzunmenari buruzko teoria berri bat probazatzeko. Honen arabera, beraien etxaien soinua entzunarazizkero, landareak biziago ta osoa azten dire. eta osoa azten direk. Eta oda ditugu duzuna orain baratze honetan. Alegia, insektuan soinua gerra batuta, bai, eta horiek, letxugegi edo, edo bertze landarei jarriz, haiek beraien etxaien soinua ditzerakoan, alako esterrez sortu eta inezmina obekiko azten omen dire. Beraien benenuare ez ditzen omen dute gola. Eh? E, horren arabera, berain etxailen soinu entzun errazit gero landareak biziagut asasun txok dira. Teoriari ordea, etzen bai ezatu 2008an, e, Heidi Apple eta Rex Cocroft izeneko bi izan zilari, bai, e, sajak ere berri bat egiten artea. Bi hauen esperimentuen arabera, landareak berain defensa kimikoak areagotzen dituzte arren hautsikiak edo gozkak aditzerakuan. Zientzienaren arrazoiak dio, orain landaren zainek belarriak dituztela. Egun eta laureun ertzu harteko soinuak entzun ditzazkete landareak Zainetatik, eta hain zuzien soñueli garritza dituzte ez bakarrikarriskoak entzuteko, harren kasuan bezala, Azteko baizik. Alegia, aditzen dutela uran nondi dagoen zainekin, eta uran hondi dagoen non aditzen arabera zainak arat. Gure baitan biziren onjo eta bertzelako lorez gain, gure barrenean alegia, loretik gutxi dugunok kantutegiak egiten ditugu, ezain bertze bertzei onura egiteko, bertzerik gabe placer urtsangatik zintzilari, kontalari, saltzaili eta musikari guzia hauek akasor horiko zendan tzeko trampan. Azkin finean, guk zer eta nola ditzen dugun jakitea zaila bada, alegi ya ondokoak nola ditzen dugun jakitea zaila bada, nola asmatoko dugu naturak zer eta nola entzuten duen. Hina, bandezagun baietz. Hau, Jakobak eh, gero erantzun bat duzitzen. Eh? Bandezagun baietz, emandezagun ikerlari landare zale guzia hori eta baieztapena badutela egipuska beraiekin. Alegi ya, landarek badutela gu aditzeko gaitasuna. Benaz hor, da bezalako esperimendoa diteko erduan, horra hor gurek ezka. Zer errango lukez de landare, lore, ibaimendi edo arrilek guria ditutakoak ondatoko balute. Haur haitzetu baitere, normalean landare eta kantari biltzen direnei, beraik gara ente landarei baina landarek ez dute behin erantzuteko aukerarik, ordon. Ezin jakin gusantzaien baidu ez. Zorte pixko batek egin landareek, belarrekin edo gabe, ez dute bizitzako bezala ulerteko. Beraz, nekezu, lortuko justek gure hitzak eta zailago gure musikak. Bihar bada ikerketa berriek egin behar genituzke landareia besteak landeri baino, abezlaria hio egiten dizkiguten onurak zehazteko. Aukeran, hobelitzake gizakiak azteko landaren musikak egitea, landareak asteko musika da gizan musikak egite baino. Tira, bihar bada horregatik abesten dugu dos gardeneak para ti. <risa> Hortuan, eh, jareko itugu altaboz hauek, eh, baratzean bai, eta ikusi gogu, galdetuko dugu nagusierio biharro etzi, Ya azcaroga si den a osasuntso. ¿Por qué? ¿Por qué? Era chico. Hauso ez <laughs> Ixomurra ikutuzte alda, oa? Badao ez, adieraz dira. Badao ez, eh? Ezti adieraz dira hori? Aztu zen, txetxara hori. Ego, txetxara hori. Iku, baina aztu zen hau hori. Ez auzatxo zuen Lur molt zotxo hauek, Aha, hauek beti gora datoz. Hau gertatzea lujozko lurretan bakarrik. Ne? Doen gaudeen lurra hau, imaginatu ez? Ba, menditik da torren guztiak pilatzen ariak. Errekak urak ekartzeetuenak. Orduan gaude esango benuke Euskal Herri Atlantiarrian oso oso harraru adan topti batian. Herrera. Herrera. Ujala quedo, no la he hecho segundo hemen gelditzuten. <coughs> Gon gaude lur honenetan. Horrikan eh, ere zulua teatzen du beti gorra ta ikustezu zen zaldia de colurra. Lurrauek arazoa dake eta hemen gerdi bizten <coughs> Ura, urgei egin. Hau da, Euskal Herrikin Atronti arreko arazonga guzikak. Euskal Herrikin Atronti arreko arazonga guzikak. bueno, a ber, musika honekin inartesazkin. Nei atentze joan matet koloriak. Zoi ezkizik atentze joan maten? landariak ze kolorekoa diak. Berdeak. Berdeak, nezeketik. Grisak, eh? Ber, berdia hitza ez da esizpitzen euskeraz Urdina Eze kolore da Urdin urdina Urdina da, gure baratza eta ondo nautiuta dauden landariak Eta batez ere garai ezetan urdinak Azar, porru, normalian urdina. Eta, bueno, bak, izue, ez dago hitzik berdia esateko, eh? berdia esateko, urdina esateko da. Hau berdia ez hau da, da urdina. Gaur, gaur egun berdia esaten daude. Horlegi ja, inventatu da. Baina gurtzako dana urdina da. Ba. Horregatik, urdina garantzean dira du. Gure imarginari eta... Eskenfinean dana urdina ikuste daude. Rukia doigatzea da limadeo, un batzua ikustezu berdia, berdia, berdia, berdia, horron, horron, horron gau donak, horron dira ez da eskoik beti urdinak ikustezu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 Zaleko landariak, dia Sokak eta lokarrik egiteko landariak, Ritualetan eraginiko ditugunak, Loriak, Zuaizkak edo armutzuak, Frutarro Hau da, Leno, esan meni ez eh, da, eh, Berdia esateko dituzik eh, ez Jardina hitza esateko hitzik eztak hau. Gauragura jardina. Gauragura jardina betila baratza. Euskalduan hori baratza hitz hitze denian, gazte deraz, aribez izan dutu benetzen jardin. Gauragura betalagun gizitza hundirik hemen, hau da, bat bat hemen ez dutzen ezagutzen eta edoze, izekatuko izan zer dagoen zidori hauen barrenean hori hau direi argazki kamara baina bakoitza da argazki kamara bat hori landatu nituen guen dira begila bete eta aldi berean, landatu nituen pareko landareak brokoli batzuk eta bertze gauza batzuk hori Indudana da honek barrenean badu gero ikusiko duzu papertxo bat, e, paper fotografikoa eta hemen du zulotxo bat. Zuloa itxarentzen objektikoa, kamera normalaren objektikoa <coughs> eta indudana da argazki horreri argia eman egunero bilabetez. Ba, landareak azitzen ziren bitartean argazkia ere azitzen joateko. Eta gaur eingo dugu da esperimentu hau rogatu ja zerbait aterako den. E, argazki horiek revelatuko ditugor montatu adugun laboratu egitxiki batean eta ikusiko dugu zeh, zeh, zeh, tegatzen dut. Duan, ik da, edo zebur bildu. Iriki... Iriki... Ba, Iri Bai, e, argiaren arabera, normalean eguzki baldima da, amar bat segundu dola, eta horbezaren laino baldima da, bapiskagio, oi bat segundu. Zitin upe bataz? Bai. Eztu mugitu behar, bila betez, ezten mugitzen bada apazkiare altra bezka zen eta duko dugu, dugu eta gero eramen dugu eres kamera hoetako batek behar ditu 5 bat minutu edo eguzkiarekin argazki bat egiteko. Orduan 5 minutu hori egin ditut partitu ba bilabeteko tandatan. Gero hor zerridut e, kamerauen egutegi antzeko bat ikusiko duzu. E? especialidadena egiten du dana arriskua dago deuzez ateratea edo beltatuak edo <laughs> <da>, eksperimentual, <laughs> dego <da, duan. laughs> zureik revelatzen duan bitertean, eh lagun batzuk etori saizkigu horko ezkilak edo kanpaila jotsera eta hobia bizi <hazurra> <hazurra> <hazurra> <hazurra> ziki eh, mekazalikotik biztikinen garaibatean ba, eskileak batzuten bai simbolikoki nabaita praktikoki ere ba, alako erran nahi berexi bat. Orduan bueno, guk esatu diegoa izusen mundu horrekin segure eskile gu gehienetan desagertu denak bereziki eskileak mekanizatuak edo altaboz bihurtuta e, herrietan ja galdu den e, bakode bat e, musika bat eta eta, eta mezuak bihantzeko modu bat, ez? Orduan guk ba, bueno, eskatu diegoa bizka bat egiteko alako bat mundu horrekin zer duten mm, ezkin jotze horien harako katalogotxo bat zudan, e, bueno, beraik ahalduko digute jotze bakoitza e, nondik elduden eta zertako edo dut zutze Ogu jo gaitu nide kukaretsa betan arientzau zuen jatsotako kanpai joarizko ta? eta kura balazakien ero guztakien ola hori ekin ikusi daukena joko eta lehenengo lechuga kanpai, zaterako berez, kotze zan, maietzeko Zantako zegunetik, maietzak irutik, iraileko zantakutzea, maietzak amalaura Uda gara hortan eguardi zen jotezan kanpaia Eta, bueno, uste da, erosaten esaten da, ba, osala, ba, bodei bueno, ba, setatik e, babesteko, baizurriten kontra, apura babez modua jotezan zerra izatea da estatako joaldi bat. baina jai bespera jo tesena. Eh, ta bueno, la gente die que son suen eh modu, ba bueno, txudan ez igandetan garrantzu jate zera. Bear bada aste guzti babardune jaten eta oizkoa san iganden garrantzu. Beraz, zapatuen aurre egune jotako bueno, jai besperako joaldi hori bakarrik Ahora va a dar que esto va a estar aquí, y ahora vamos a ver La campana se hacía una música que decía Tente nublo, tente ya. Si quieres agua, ven aquí. Si quieres piedra, vete allá. Siete leguas de miranda, siete leguas más allá. El agua se queda aquí, aumenta la piedra, para proteger cada uno, sus habas, ¿no? su, su comida, su, su vida, su forma de vida. Entonces, es eso, con este tipo de música se, se toca la, este ritual. Se llama el Tente Nublo. Y Boni, que es campanero de tradición familiar, su padre y su familia nos va a tocar de allí de, de del Burba. ¿no? dan erpica va <risa> erpica va shokoaiarama ixoko aizulakue ni fodotena bueno barientsako ikasitako eta gonijoko dau ba baita izan aizetako beste hori han kompetentzia <laughs> <laughs> Eta gara dira ez? Gari, gari Ez urra dirudiz eta leheno dana herri janazana, bauain dana pribatua dugu. Eta gara batian herri guztitan, ez zian herri batzak. Ezken, lurran danunazan, lur guztia. Eta zer esan ba, bueno, ba, ikez, erritan daon kultura niztasuna baratzara ekarrikoa genuk ez da. Imajinatu, ba, ez da, ba, bere bere bat hemen bizi dana, ba, bere baratza ingo baldu, ez da. Zenbat ikasiko ah! berrearekin. Edo, ez da, ba, eskolak bere baratza eukitzea jubilatu baten baratzan onduan ez da romatik, nolaiten jonarek nola itendun edoamonaren no lanak eta ikasi eta teknikak eta landari horren erabilpenak eh, nola jaten dan, errumba, eskemian nikuzte herri herri gustik lideratu eh, gerkoleekela bere baliabideak ba paratsak izateko entzon Lurrak erosiz edo lurrak eskuratuz edo lurrak espropriatuz edo Eta, bueno, ba, netzako hau oso, oso importanzea da. Baratzen nola egin ere arautu inbierko lintzako. Dari netzako itxituraik ez luke biak, herri baratzena, inbieratzena. Herri baratzak itxamierko herri joke herritarrentzako baratzen, baina jo gero herri guzti jantzako onura. Dari ez, herri berdegune bat izan bierko beste edozin nintzako eta gozatzeko eta ikasteko toki bat izan da. Ba hemen bankuk egon gonbiarkoluake, ¿vez? Eh? kulturan konzeptua ez da, kultura azkenan cultivar eh, es eh? eta gure gure euskaldun kulturan, bueno, baratsa garrautzen ater. Ez benitolertsundi tal Bernardo Txaga, baratsa garra. Uneko kasai dira Gauza garrantzitsuna dela, baserri bat amona bat aidanean hasi bat izten hau, azitarako eta au Hori izango da, seguruna gure <coughs> kulturako ekintza importantuena. Ezkenean, inkonstientek egiten dian gauza horik ez da, bat ez ere azibat jasotzen dugunean. Amonari erakutsi dio di bere amonak, ari bearenak, arenak, arenak, arenak, ez? mila urte atzea justia da gaukate horrek, mez. landari landarioek hor or sortzen dian aldaerak eta bariedadioitik zinen egokitzen dijoaz gure baserriko lurretara, ezta? eta guk era batea aukerak ez da dugu aldameneko etxean beste era bateengoa, euskaldekoan beste era batean. Torrun hori bai eredentzioa da, eta abizena baino barrontsitua Eta ez? oso, eso importante, horrikan emakumia garrantzikia izan duen gure kultura no? eta baratzetan, baratzan emakumia erratekan inoiz ez da garrantzitsua izan emakumian kontu bat izan duen gu galdertzekoan duke basarre joitan ze produzitzetua eta izango oh no, han ez gazta iteue, han beheznia han zagardua, han oriaskua eta. Inyork ez du baratza ifatzi Eta, seguro etxe gustitan baratzen oi. Eta egun nero bierdan gautza bera eh? Baina nola emakun eakin duen Bueno, ez da importanti Torrun hoi arropean merre Ez da importanti da, bat dintzen Eta, inbeste landare, inbeste histori ez da? E, nola jandian, nola gauza batzu bakarrik ganaduan egindian eta gukin ezez ez guen jane eta gara ireez patata eta gero pasatzen dena gu jatean Artuak inalderan ziz gu dugunan, gero nola pasatzenan dena ganaduan zako izatea e, Tomatia gire zekula ez dugu jan gordinik eta guain egin bitza don gauza onena, ez, beti egin da janezan zidea Edo porru ba, atzo, ida atzo ekorritako landare da ba, guain nola bihortu da magure kulturako hoz edo babarra una pintarra da na kampotik korritakuak eta gastronomian ba orainbia badirudi dela eh zaugarrenen non representatua na beste zailu orrunba kulturan konzeptu goi nora dan egokitzen lantzen lantzenana gu egokitzen ana berari ba nikuzek baratsak ez zer lan nagutatu Baina ez baratza ontoan dazka landari batu, ba, seguru, hakin ba, behasko ketxoutu, ez titutu. Horri ikuske deun, pila hori hemen titxibatu gara e? dure, hori dut bitxia. Uri trepide, baten bat, hau adibidez, hori argi esan dut da eta hori pegasuz, ahi dut da, hori baina gau negatiboa dire. Barrenen ateraztena negatiboa da, eta deno positiboa dinar da. Es oh, tremenda, y burruta noena. Ponen urbile ¿eh? gozar, bai. Azak, ah, bai. Azak, bai no pase de desberdinetan, bai. ¿Se puede aplaudir? Bai. Si, si te pasa por Se makan bai gaurra. Bueno, viene punero, eh. Au ber punero ko zera da, eh? Eh, senza tornino ni que Bai, mesak agisatzen dituzenerako gainera iotzen dute, bai. Bueno, Loria emate ez duen bakarra da, asaloria. Eta <risa> gizati deitze joan. Asaloria, oda koniflora, guk jaten deun buru hori da es, aborto bat. Azken aukeratu deu lore iken maten ez. Burua undigua egiten du. Katata somorua. Zekera <risa> lingutatze zege beretzen. Normalean, patatazomorruakin problemak gauden eh, patata eh, tokitan, eh, adibidez gaitza bat transmititzeko arriskua da honean, azitako patata inbierroa lima azitako patata oso, oso oso oso zorrotza da kontrola, zertifikasi eh, doa gaitzik ez dara eta barro duen. Arrizkoa da honean, patatazomorrua etortzeko, Gero, claro, patata somorruak egiten du honi koska egite jo Gero honi eta edo adi, Eta hor ez da egin hundi dator da Igual ez da egin gaitza egiten eh, landare batik koskain balima jo Gero transmititu egiten Hor dugu patata garbi mantendu nahi ditu gunean Buelta guztin partzen dia berenjera Eta hor dugu guztatza jo get jo berenjena patata bat Familia berekoa dira eta hor dugu berenjenean kontrolatuzten dugu edazua eh, Berenjenetan izusten dugu patatasu amorra badagun, tratatu behar degun, edo ez, edo Odunda, adandare txibatu, abaitaren eurko E berdina gertatzen da maaz ikusiko iso en la rosa Edun, la rosa eh, <coughs> poetako izate dugu, ba, arduari guzti ez da Baina benetan da Eta maratza, ikalto indolien gorriñak eta gaitzak Lehenago erazutuko dute la Rosa Aulagoa dalako Eta gaito koztatziak denako la Rosa gaitare Eta hori gu la Rosa eberidatu uzkakin dezakegu noiztratak Hori Euskal Herria jaten zalurrean dugu Roma eta Roke karri beste gauza batzu Eta hori jaten ari zareten bitartean Eh, eingo degu beste El carrizo te, ta, claro. eh, carri, te trajo también aceitunas. aceitunas. Pero estas aceitunas son un poco especiales. Son negras como las como las notas del piano. Y entonces son sostenidos y bemoles. Entonces, lo que vamos a hacer con esto, esto se va a convertir en una partitura, estas, y vuestros paladares se convertirán en el instrumento, lo que vayáis a expresar se convertirá en vuestra interpretación, pero esto va a ser un coro, ¿vale? Un coro. Entonces, a partir de ahora, coger un poquito de aceite, enjuagaros bien el esto y tal, el coro necesita, sobre todo, creérselo. Te lo tienes que creer, porque es que como no te lo creas, o sea, te quedas callado. Y entonces, pues bueno, eh, lo que vamos a hacer es esto. Eh, yo voy a dar una serie de aceitunas, dos a cada uno. Son aceitunas que todavía no han sido... ¿No matadas? Sí. ¿Amiñadas ni nada? No pidan el esto, ¿eh? Entonces... Como decía eh, para, para el coro se, se necesita bastante energía o sea lo que entonces cogéis yo os voy a pedir dos cosas uno que en el momento en que cojáis las aceitunas no se hable más ya bastante estoy hablando yo entonces que no hables pero que espresis entonces luego daremos el, el empiece o sea, con un director de goro ¿no? track Eso lo tenéis que hacer con, con decisión, coger la aceituna y meterosla en la boca y, y tirar la, la, el huesito, ¿vale? Dos. Y a partir de ahí, a partir de ahí el coro empieza a expresar lo que, lo que la partitura le está diciendo. ¿Vale? Carbidago, ¿es? Está aquí. Normal, esto toca la bakutza kartzen dituz bi hauetako oliva. Aztan ditu. Eta gero, bapatean denak elkar, bums, hauan sartu. Jan presaka eta ez urra eta hortik aurrera hitzik ez. Baina, espresioa bai. Baina,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 O estoy a por saber. Tú y yo. Mm. ¿Qué es que no dan ya? Cada uno como lo haga. Ya. Oh umn look of a week The 嗯嗯嗯嗯嗯嗯很酷耶哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯不好呢不干主要嗯五 txacho ja, baia me prestatu eta da claro no e, e, lurazpian nola sonatzen du orduan hor daude bi instrumento lurazpian zuteko jarritak orduan nada zue baina alkan bana bana maratu morda hiru marena entengu miago lurazko dela izan daio honditu <hazitzen> zintzur data osa bai guria data diru diru bai hala hasi bakenean gero zure eta más alerta arrado pa. Guarna hautak ondi baina. Bueno, Nazarre ya ditute la fagona este buru ero no zarra così. Anik ja gawa kapatsu eta tomate txinguru. Anik gare. Bueno. Bata berzio eta posible. Ikazik, a ver. Auz, ez badira. Ez badira. Ez badira. Ez badira. Uy, uy, ya no han apagado las luces Espera, espera Ahora viene, ahora oh. viene Ibaratza liburu da, ba, ikusiko dugu elgarrekin, eta baita eguteri gare. Eta, bueno, ba, ipatzea harren bakarrik e, ertz ekin batera Bidazi Elkatek ere hartu e, dula parte ediziontan. Eta, ba, Bidazi Garela, ba, hemen inguruko hainbat herritar, mm, baxa herritar ekoitz lebatzu, baita, eza, familias garen A garena hemen inguruan sortu naian, ba ba bueno, bicimo e du edo ah, itura osasuntsua gotan eta badertako gustetugu, pues da du eta muskulua garrantzi ditu. jartzen dut, baratzako gimnasioan taula osua. Segun se tresna erabiltzen deu, zen muskulu, osea gillar garrantzi ditugu. Aiz, atzurrakin bicepsak, tricepsak, besaurria eta bezka eskuariakien, zorbalda, bicepsak eta saietxan. Orduan, taula osua, la ginasiloa jombierda. Bueno, pena bada, baina alden berrakat. Baina, bueno, interesa <coughs> da datorren amala hua nola datokia? <coughs> Matximentzenea, lezakan, ingo da urkespena, eta egute gitan urkespena bai, eta anla saula behiriko bera. O Oseak, Grazie a tutti.